be made from city city the black butterfly itself na leo pia mwanadada Mwasiti akipiga stori na Esther TV nakuelezea au kutelezea kwa kina juu ya historia yake na mengi kadha wa kadha ambao hatulikuwa hatuyafahamu wala kuyajua mengine utaweza kuyafahamu Mkiwa kama shabiki wa Mwasiti au si shabiki wa Mwasiti basi utaweza kufahamu mengi kuhusu historia yake uliokonajua ambayo na pia ulikuwa hauyajui yote utapata hapa hapa katika channel yako ya, ya Esther TV tungependa ku Jina lako halisi na jina lako la sanaa ni lipi kwako Mwasiti? Hello, na yes, jina langu halisi ni Mwasiti, Mwasiti amasi na ndio hilo ambayo natumia tasnia ya muziki au sanaa kwa jumla. Eti Mwasiti pia esta TV iliko napenda kufahamu nickname yako ni ipo ambayo unaitumia hasa katika mziki au katika tasnia nzima ya mziki na nje? Nikneno mimi naitumia sana kwenye um, mziki na kazi zangu zingine ni kipepe mwepesi. Yes, uh, kipepeo mwepesi nililipata ishirini nilikuwa kwenye kampeni kubwa sana ya kiafya kuzunguka Tanzania nzima, mikoa yote. Sasa katika kuangalia tofauti kidogo nikaamua kujiita kipepe mwepesi pale ndipo jina la kipepeo lilipoanzia. Kwenye familia mko ngapi? Wewe ni mtoto angapi? Yes sisi tukwa tano na mimi ni mtoto nne. Eti mwana dada mwa sisi tulikuwa tunapenda kufahamu je kwenye familia yenu chikuna mtu ambaye ana kipaji chochote cha kuimba au ambaye alikuwa na kipaji cha sanaa hapo awali kabla ya wewe kuwa mwanamuziki? yes babu yangu mime, mza baba alikuwa ni mwandishi mzuri sana sana sana, sana wa vitabu. Yes alikuwa mwandishi mkubwa sana na mzuri sana wa vitabu. Kitwa mara nikiwa natupendagi kumu kuiongelea hii kwa wazi so hii sana ipo kwenye, kwenye kwenye familia yetu ungependa kufahamu vipi kuhusu elimu yako je na una mpango kujiendeleza level gani au fani gani ambayo unapenda kujiendeleza nayo ukiachana na hiyo ambayo ulionao kwa sasa yes ni mwanafunzi wa form 6 mimi jamani elimu yangu ni wa form 6 nimesoma athez which high school by form 6 um, yes kuna vitu vingine ambavyo ninapenda ku na visomea so labda baadaye nitakuja kuviongea vitakuwa vimeniongezea level nyingine ya elimu je yako Uliianzaje kwa mara ya kwanza? Sana nilianza nikiwa primary school. Yule mimi nimemaliza darasa la 7 99. So nyuma ya tisini tisa ndo nilianza sana nikiwa shule ya msingi Mwenge pale, inaitwa Mwenge Primary School. Ndio nilipoanza kwa mara ya kwanza. Na vipi una albamu ngapi, EP ngapi mpaka sasa kwenye game yako? Na album mbili na EP moja Katika kazi yangu nina album mbili na EP moja Nina album inaitwa niambie alafu nina album inaitwa Complete Woman, halafu nina EP inaitwa The Black Butterfly. Kwa katika kazi yangu nina album mbili na EP moja Pia kingine tungependa kufahamu Vipi kuhusu familia. Je, umeolewa au una watoto wangapi mpaka leo? Ee nipo kwa mahusiano sijaolewa. <laughs> mbali na kuimba. Nikitogea nyingine unaweza kufanya kwenye muziki? Mbali na kuimba nafanya vitu vingi. Yes, mbali ya kuimba mi ni um, director mzuri tu, like mfanyabiashara, ni consultant mzuri tu. Yaani nafanya vitu vingi sana. Ni event coordinator mzuri kabisa. Yaani kwa hiyo niko vizuri. Nafanya vitu vingi vingi sana, yes. Mbali msa ni kitu gani kingine una hobi nacho au ni fani yako pia Kitu kingine ambacho nina, nakipenda sana yani nakipenda mno ni directing video director Tena mini ni video director mzuri tu siku nyingine nitawaambia zaidi kusujilo mwanadada mwa msiti ambao umeweza kutuelezea mengi mpaka sasa ila tungependa kufahamu mpaka sasa unazo tuzo ngapi za mziki na nje ya mziki ah nimepata nominations nyingi katika maisha yangu ya mziki nimepata nominations nyingi sana lakini nikabahatika kupata tuzo nne katika maisha yangu ya mziki nominations zilikuwa nyingi lakini tuzo ambazo nilipata kama mimi kama mimi ni nne tatu Tanzania moja Kenya Je, nani ambaye aliku katika kuingia katika tasnia ya muziki? Mimi kiokela leni, mimi mwenyewe kwanza nilikuwa penda sana kusu inspire mimi mwenyewe kwanza nilikuwa napenda sana lakini mtu ni nipende kabisa bongo flavor ni lady jdt huyo ndo mdada ambaye anifanya nione okay kumbe kitu unaweza kaifanya series ikawa kubwa ikakupa heshima kumbe kitu ni kazi kama kazi zingine you know so big up kwa jide na mu sana ndio umeweza kuyafahamu mengi sana kwa kupitia kwa mwana dada city ambaye ametuelezea yeye mwenyewe binafsi kuhusu historia yake na mengi ambayo tulikuwa tunafahamu na ambayo pia tulikuwa hatuwezi kuyafahamu na hili kwani Esta TV ambayo imekuletea au iliweza kufanya mahojiano moja kwa moja na kukuletea wewe hapo ripommsikilizaji wetu pia endelea kuifuatilia Esta TV ambapo ni sehemu pekee ambayo unaweza kufahamu historia za wasanii viongozi makabila na mengi kadha kadha kupitia channel hii